Și, ieșind de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre spre mărturielor, adevărat grezvă, mai ușor va fi Sodome și gomori în ziua judecății decât cetății aceleia. Și ieșind ei, propovăduiau să se pocuiască și scoteau mulți demoni și ungeau cu un pe bolnavii lor și vindecau. Și auzi regele Irod căci numele lui Isus se făcuse cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea se fac minuni prin el.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 Iar Irodiada alura ura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotean, și ascultându-l multe, făcea și cu drag îl asculta. Și fiind o zi cu bun prileș, când Irod de ziua sa de naștere a făcut-o spăt de lui și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, și fiica de intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă.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 Și s-au adunat apostolii la Isus și i-au spus lui toate câte au făcut și i-au învățat. Și el le-a zis, veniți voi înși vă deoparte în loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci mulți erau care veneau și mulți care se duceau și nu mai avea timp nici să mănânce, și au plecat cu curabia spre un loc o parte și au văzut plecând și mulți au înțeles... Și au alergat acolo, pe jos, de prin toate cetățile și au sosit înaintea lor, și din corabie, Iisus a văzut mulțime mare și s-a făcut milă de ei, că erau ca niște oi fără păstor și a început să-i învețe multe. Dar făcându-se târziu, ucenicii lui apropiindu-se, i-au zis, locul e și ceasul e târziu, slobozește ca, mergând prin cetățile și prin satele din prejur, să-și cumpere ce să mănânce. Răspunzând, el le-a zis,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 și străbăteau toți ținutul acela și au început să îi aducă pe bolnavi pe paturi, acolo unde auzeau că este el. Și oriunde intra în sate sau în sau în sătulețe, puneau la răspântii pe cei bolnavi și îl rugau să le îngăduie să se atingă măcar de poala haine sale și cât se atingea de el, se vindecau.